Ravés, macroconciertos, pero dónde vas, chavalón que no te enteras de nada que llega el fiestorro del año. A tumba abierta, segunda edición, a favor de ir a la erratial a Radio Libre. Con siete pedazos de bandas como Skee and Cristo, Boogie Riders, Viva Azoka, Yellow B-Machine, Los Mapaches, Educados, Big Flat tocando Yo y Division. Un fiestorro que no te puedes perder en el Gasteche del Andio, el Calezulo. De la mano de biorritmos y de sobredosis musical. 17 de mayo, a partir de las 7 de la tarde. ¿Qué dice el duende? no lo podéis perder. Contamos con vosotros. ¡Venga, venid al fiestorro!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 Garrasika, entzun, ausnartu eta parte hartu. En a, mi, a ser un hombre y con el tiempo me convertí en líder. Hablas demasiado. Cállate de una Mar, es lo mejor de la vida. estar enemigos. Gabon guztioi gaueko bederatziak eta bederatzi minutu astelena da hementsastenda garrasika. Irola irratiko irratxaio kontrainformatiboa duzue hau eta azte lehen, azte eta hostilalero emititzen dugu gaubeuko bederatxetatik amarterea bitartean. FMK ondazazpi.gostean aurki desakezue Irola irrati eta baita irubbikoitz.sindominio.net barra Irola webgunean non zuzenen entzun desakezuen eta bueno, ba, podcast guztiak deskargatu ere pasatu direi irratxaio etakoak mintiendo a tu verdad tapando lo que en verdad tapaste, honetan, bai eta el carrisketatuetako bat hemen dago da bueno presarekin ez dakit baina bai gu presarekin gabilz eta albisteak ba bueno beranduago beranduagoak utziko ditugu eta posible bada ditugu ezin direne ba bueno hori internet bidez, ba aurkiditzake sue medio contrainformativo eta eta, bueno, ba, esan dizuegu irratxa jau entzun dezake zuen eta esango dizuegu honekin harremanetan jartzeko dituzuen bide ezberdinak telefonoz ditu nahi bodu e, gure elkaresketatu egi galderaren bat egin edo dana dalakoa, bederatxila olagogeita bat, irurogeita, marirurogei telefonoazen bakira ditu, eta bestela e, irola bildua sindominio.net elbidera edatzi eta garrasika irratxa harremanetan jartzeko zuen albisteak pasatzeko zuen eragilen Onoa ekintzak edo komentatzeko garrasika.infobildua gmail.com Aste <risa> honetan gurekin izango den musika taldea gaurko irrrazioon zehar bide bakarra izena du eta Creative Commons lizentzia azkearen azpian atera dute haien Juntzeko eratziak eta mahi minutu eta sandizu egun bezala iruelkarrezketa izango ditugu gaurkoan alde batetik Josemi Zumalabe fundazioko kide bat eta alde batetik Eguskizaleak kompartsako kide bat edo gehiago etorriko dira, aurriluko dira erratira haieno gaita bosgarren urte ospatzeko, eta komite Internacionalistetako kide bat ba, ia da gaurtik asita ba, herriak tinko jardunaldiak antolatzen nairi baitira Bilbon, eta bueno, ba Nola ez, hemen daude beti bezala berelekuan eta bere orduan. Beraz, Gabon esateko ordua iritzesegu gure nengo gombiatuari. Gabon bai. Gabon. Bueno, e, eskerrik asko, lehen da bizi, lola irratira etortzea gaitik badakigu iralako auzo honetara hurbiltzea, Hemen mendipuntan, gau deuk ordua guetan aztelena. Esta, esta erresa? Bilbo askarri biltzen da bizikletaz, eta, bueno, ondo dago... Mikrofono hauek beti eskura aukitzea. Osondo. Ba, zuzenean, hasiko gara ez, e, erriak tinko jardunaldi hauek, e, zer gaitik antolatzen ditu Komitea Internacionalistak, zein elburu daukazu, eba, bueno, jardunaldia hauek antolatzeko eta zein kontestutan zer gaitik, bueno, zer ikusi duzu ezea aulesia, bikin gizartean, edo. Ba, tira, bueno, e, Komitea Internacionalistak e, beti handik elan egin izan dugu, lerro antikapitalista eta antiimperialista batean, Eta, ba, zentzu horretan, e, horten, e, bueno, ba, gure lan politikoarekin eta brigaden e, lanarekin nari ginela, ba, bai ikusi genuen e, kolonizazioaren edo okupazioaren orkako borrokari e, tarte bate eskentzeko beharra, ez? Izan ere, bueno, e, bi zentzutan, alde batetik e, ikusita hainbatean e, badagoela elkartasun bat bat, e, borroka anti-imperialistetan e, murgilduta dauden e, eta okupazioaren horkako horreketan murgilduta dauden herriekiko. Eta besta edo batetik ere, pues, e, ez e, horren inguruan sakon ausnartzeko e, kasuak baudela ez. Hortuan, bueno, gure baitan, e, komiteen baitan, e, kurdistan-palestina eta saharako kasuak bereziki e, landu nahi izan ditugu... E, Aurten, ba, brigadak ere eh bidaltzen ari gara edo bidalen ditugu hiru herrialdetara eta okupazioak, este pues, dugu, era, bueno, ez bueno, ezbernietan era egiten diela, baina guztiak ere nahiko nahiko beresgarriak direla. Orduan, ba, suertatu zen eh pare bat egin kanpoaldetik eta lotu genitzakela inbat hitzaldi eta esan dugu, hori. Pues, ba, zerratik ez, ez? Hau da hor dauden esperientziak dira. E, egin beharreko sensibilizazio lan bat dagoela argi uste dugu eta bueno Euskal Herritik ere zerrik hasi eta zer hausnartu oso oso eh daukagula uste dugu, ez? Eh bai, bueno, hiru herrialdeekin. Bueno, aipatuzu Kurdistanetik hasiko gara, gaur bertan isaten ari baida lehenengo hitzaldia hori, eh e -yup Doru da Itxaldia ari den pertsona. Eta, bueno, ni galdetzearen apur bat eh, azken aldian eh, ikusten harigara, bueno, esan duzun bezala ez, eh, mugimendu ondia kurde iztenen inguruan Komite Internacionalisten partetik ez, eh, orain dela IABT eskalsedo, en euros jai aldia ospatu zenuten, bueno, bere itxaldiarekin ere, erritarkurdo ezberdinak urbilduz irelarik, gero, e, bueno, lehenengo brigadak ere jada, kurdistanera izan dira ez da, itxuli dira brigadetatik, guziai alizan dugu ere zuen blogean, ba, bueno, valorazio bat bertan izan dako pertsonaren baten partetik, eta orain ba, itxaldi hau, erriaktinko jardunaldien barnean. Zer mugitzen ari da kurdistanen, zer ikasi berdugu euskal herrian kurdistanetik? Bat, tira, bueno, hori, esatea horla, eh, esarrera txiki moduan kurdistan eh, hori ez, eh, aipatu hori dela E, Estatulagabeko herririk ondiena bezala munduan eta zentzu honetan ba, e, badago beti e, zerrikasi ezta bada e, oso zapalkuntza gordinarrenpean bizi den e, herri bat e, kurdistangoa lau estaturen zapalkuntzaren azpian eta bueno e, asko landu ez genuen arren, ba lerro hau e, lantzeariekin diogu azken azken denbora honetan zentzu horretan E, uste dugu badaudela, bueno, eh, hainbat osagai dituela eh, herrialde honekin borrokak, eh, bereztiki intereseko akzaizkigunak. Ala nola, balde ba, batetik eh, autodeterminazioaren edo, edo herrikurduaren bizireutaren apustua nola lotu, nola lotzen den, bai kultura ororekiko errespetura, eh, zein, zein bestelako herrialde bate eh, sortzoko... Eh, proposamentera nola lotzen den baita ere eh feminismoaren eta emakumen eskuiden eh aferarekin eta eta nola xaretu den beste hainbat mugimendurekin era berean gainera ba, bueno proposamen politiko berritzaile eta interesgarria e, dute hainbat mugimenduk orduk hor dago confederalismo demokratiko dizeneko bueno ez e, tresna bat horre pues, apuntatzen abundatzen dutenak azkenan ba imperialismoaren aurka eta kolonizazioaren aurka e, aurkako den ikuspuntu batetik, baita ere, ba, nazionalismo hori kritika gogorra e, egiten zaiona eta estatu, nazio estatutik haratago e, joatearen aldeko proposamen badago eta azkenik horrekin batera e, denbora, denbora interesgarriak datoz e, kurdistanen hala e, Turkiak zapalduriko zatian E, zueten batean dago erengoz e, kurdi langileen alderdia den PKK eta ikusteko dago e, Turkiar gobernuak bere, bere partea beteko duen eta bestea ipatza batik e, Rojaban, oda e, Siriar e, zatian e, oso gauza garrantzitsuk hartatzen ari dira izan ere ba, Siria bizituen e, eros imperialista eta, eta barne gerraren e, Testu inguruan, ba, beraien aldetik eta autodefentxan e, jokatzen, eta autogoerruan jokatzen e, ari dira, ez? Proposamen hau e, bultzatuz eta, eta beitik. Be, oso interesgarria izan fijo izaten ari dela orain itxaldia, eta bueno, aurreratuko dizugu, ziurrenik eta ez beharrikes badago, oaste askenean hemen nire horai ratian garrasikan gau duko bederatztatik ba... Ejubdorurekin hitz egiteko aukera izango dugula eta bueno ba orrio eskerrak ere komite internazionaliste iba aukera au guri ba bueno gaitik, eta entzule guztiei baita ere. Eh aurreragoaz e, biarberta an asteartean narratsaldeko 7 zertitan baita ere Sirika Errigunean Palestinarri buruzko itxaldia eh kolonizazioa eta parjaiadari buruzkoa eta islaria Juani e, Juanny Rismawi health work committees, palestinako health work parte hartzen duen pertsonak. E, bueno, palestinaren Palestina denegoera eta e, Israelen ba, bueno, e, kolonizazio eta palestinarren gaineko apargeida soberaz agutzen dugu, baina hala ere, e, bueno, horrelako genosidio batean horrean e, erantzun, adibidez, esan, esan, es, hemen dagoen erantzuna nahiko txikia da ez, bai egin gizartearen partetik, bai, e, ordezkari politikoen partetik, eta horretan ere, ba, lantzen hori ere lantzen ari zarete, igual, e, jendearen, es, e, kontsentzia hori sortzeko, eta eta erantzun bat zorra so, Bai, batek esan zuen, e, Palestina dela, akaso e, munduan injustiak duen izen nagusienetakoa, ez? Izan ere, bueno, pues, bai, ikusten dugu dela, hainbat eta hainbat urtetan e, garbik eta etnikoan inarritutako okupazio bat okupazio bat e, beti iraun izan duena oso gogorra eta oso zuzenki bizitzen dena e, elkartasun nolatu bat e, sortu izan duena, baina bueno e, ez nahikoa, ez da? ordan zentzu horretan bueno, uste dugu e, beti bezala beti izan dela eta eta garaia dela e, Palestina herriaren irten bide bat bilatzeko eta eta uste dugu ez dagoela soberan, ba hori, Paristerriaren alde egiten den egiten den ezer. Orduan horretan ba e, itzaldia hau ere antolatu dugu, bai? Eh aski ezaguna den, ba Kurdistangoa adidez ez bezala ezaguna den borroka bat, baina baita ere ba, borroka horretan dauden elementu berrienak ezagutzea aldera eta baita ere ba elkartasun hori e, indartzea aldera, ez? Bueno, hemenik ere e askotan aipatzen dugu eta bueno, uste dugu bertatik eh egindako eskakizunaren arabera oso oso tresna garrantzitsua daukagula eh boikote desinberzio eta eta zigorren eh kanpainarekin eta bueno, hori ere ba, guzti hori indartu nahi dugu, ez? E, zaila badiru di pentsatzen dugulako e, nazioartetik nazio eta parestinar herritik eh aldi berean eta eta indartu indartegin gero eh daitekela ez e, garaitu daitekela la, eh Palestinak bizi Palestinar herriak bizi duen egoera. Eta zentzu horretan ere, ba hori, e, herri dugu ba Healthwork Committee-seko kide den joani e, oso, bueno, guke gertuko sentitzen dugun e, Palestinar sektoreko kide bezela, ez hau da, eh nazio gatazkabetetik e, aratago di Joan zerroi bezala, kolonizazioaren eta garbik eta etnikoaren aratago dijoan e, borroka bat bezala, justizia sozialean oinarretu nahi den borroka bat bezala, eta, bueno, zionismari hortzak erakutsi eta garaitzeko borondatea daukan mugimendu bezala, nahi dugulako mugimendu palestinarra, ez da? horre, bueno, gauza guztinartena duzu boikotarena, eta ikusiali izan dugu, orain dela gutxi, ba, ikaslea bertxaleak ekere, atela duela, kampainatxo bat, e, Israelgo produktuei boikote, bueno, produktuei boikotera deitzen, ezta? E, bueno, igual horrela errepaso txikitzu bat egiten egin albadi guzu, jendeak jakiteko zelan egin boikotori, edo? bait dira boikotak e, bueno e, boikote kanpaina hori ez e, izen osoa da boikote desinversio eta zigorren kanpaina da gutxora bera biletzen du eh egoafrikar e, gertaturikoa einbaten herpikatzea ez hau da e, sistema hori garaitzea eta sistema hori garaitzea bertatik barrutik eta eta kanpotik ere bai boikota zentzu honetan eh ekonomikoa da edo dimentsio ekonomikoa dauka, hori ba, hainbat produkturi ez eta eta era berean ba badauka kultur eh, akademia edo ta bere, bere la ruleta ez? Hor eh bueno, eh, eh, txostena txortena ipotentzenuen eta bai, eh hor badago ososo eh lan garrantzitsu bat adidez unibertsitateetan eh Israeli boikota eh sustatuz eta berdin ba, Euskal Herrian adidez egin eh, diren Ximenak e aipatze harren ben baino gehiagotan eh e, kirol taldeak etorri izan direnean, e, lengo urtean e, Bilbon Apoel eh Tel kasua edota edota Taugoaskoniaren norka baino betetan jorastu duen talde Makabi taldearen eh e, kasua ordaude ez boikote kanpaina egin izan dira, e, izan ere uste dugu bueno hor normalizatu nahi dela e, Ba horiez, esankalde ezburu ez duen e, egoera bat. Eta beste alde batetik ere ez, pero dira edo bueno, enviatzen dira zigorrak, bas, e, bueno, etika oroz eta, eta eta eta bueno, gure gure ikuspuntutik gain e, lege guztien gainetik ere ekiten duen e, estatu militarista eta eta horiez eta garbitzaile tekniko baten aurrean uste dugu bueno, e, 2005tik eh Así en campaña va ba da, hainbat eta hainbat eh garaipen izan dituen kanpaina bada eta bueno, ezer ez errez da egun er, egun batean irabesten, baina uste dugu oso bide oso bide zuzenean goza zela, ez? E, jendeak eh, kontzientzia hartzen duela alde batetik eta bueno, antolakundek eta bar bere bai, eh produktuekiko boikota nahiko zaila izan daiteke eta bueno, gaur egun eh kontsumo era etiko bat egiteak badigu ze zailtasuneta kontra esan maila ekarri hoi duen, baina uste dugu, bueno, e, bidean goazela. Bueno, eta bukatzeko azkenengo itzaldia aipatu ere, ba, hiper, hiper, hiper, zi, azu, azu nintzen eh. Aipatu ere, uste dute oso laster, eh, noa abeslaria datorrela eh, gazteizera, eta horre ere, bueno, ekin benen bat, ziur planteatuko gautela engazteizko, bueno, parestinaren aldeko ekintzaileek eta eta hori ez, e, Noa bezalako kantari bat, bere burua aurkeztu izan duena alako, bueno, ba, gerratik e, aratago dagoen e, artista baten e, profilarekin, eta gero argi eta garbi sustengatu izan duena ez aldar eta, eta aparthei da, eta, bueno, horrek guztia. E, alde zaurretik etorria dabe, bai, Euskal Herriera, Noa, eta bai, egon zen ere Bai, egon dira, beti egon dira, eta, bueno, gainera, bueno, baiu noarekin, baiu taldearekin bai, bai, beste ezin betekin ez, sorry, e, egia da, israelek, e, bestelako logika batzuetan ez dagozkion e, espazioak hartzen dituela, duen boterea, ez dela, botere militarra bat gerrik, botere kulturaela duela, e, botere... Ekonomikoa duela eta eta botere e, politikoa duela, horreken kasu dira, hori adibidez, haipatu ditugun kirolekin kirole tza horietan, e, Europa arreligetako parte gisa e, jokatzen duela Israelek, horreduan, konplizidade eta logika haustura e, guztio jengainetik ere, horre erresistenzia bat egitean, egitean datza, eta, bueno, e, Israelatzea ez dela normala eta hor kanpaina bat dagoela Israelen eksistenziaa bera eta irralen eh, kriminalak babesteko, ez, legitimatzeko. Oso ondo eta esa teneri gimi ezala itxaldiak, bueno, do Campoti que eh, datos itxaldiak bukatzeko aste azkenean, eh, berrixerarretsaldeko 7 ertetan Sirika herrigunean, Sahara, el Mendebal eta bueno, eh, okupazioa eta bake faltsuari aurre egiten, ezta. Eh, kasu honetan, Jasana eh, Alia, eh, militante Saharaguia, eh, torriko da eta bueno, ba Eh bueno, es, es que ni se han detectado baina same sic hori 2010ean eh, kampamendu, es eh, eh duintasuneko kampamendu hori eh, horren desalojoan ere presente gonsena eta bueno, ba sajararen Zaja, egoera eh aski esaguna da ere Euskal Herria, beti hemen eh bueno, da tradizional kiedo baita el Kartasun mugimendu potente bat. Igual horren eh, gainere bintzaz aitezke ez dakit apur bat bueno, bai, e, itxaliari buruz, Zajarako egoerari buruz, baina baita ere Euskal Herrian egon den mugimendu horren inguruan, eta igual komentatu ere, bueno, zelan ikusten duzuen edo, e, askotan mugimendu horiek ere apur bat e, eta eta baita, E, bueno, Zahara den kasuare berezia da, ez, igual e, bizidiren egoera gaitik, baina bai, asistenzialismo baten erortzeko arriskuarekin egin izan direlako Bai, bueno Zahara e, herriaren historiare oso bueno, e, nahiko ezaguna da hemen eta oso oso crudela e, e, argi dago, ezta hor dago kolonizazio bat kolonizazio espainiarra erogitama bost, arte uste dute irauntzuena eta hor dago kolonialisten arteko arteko joku bat Mauritaniari eta Marrokori salduz hor dago herri baten erresistenzia bat Marokori aurre egin ziona oso, oso era indartsuan eta sabe, Mauritaniari batez ere lehenengo eta gero Marokori eta hor dago bueno aportu politiko bat irtenbide bate irten bilatzenaren aportu politiko bat eta hor daukagu gaur egun blokeo egoera oso oso gogor bat blokeo egoera honek pues oso E, puntu gordinak ditu Zajarako lurraldea e, pareta luze batek zeharkatzen du militarizatutako lurraldea da eta lurralde okupatu guztian e, bueno ba e, eskubideak, eskubide kulturalak politikoak, zibilak zein ekonomikoak oso oso oso oso urratuak dira ez e, mugaren beste aldean e, Algeriako tindufen nor, bueno badaude errefusiatuen kampamenduak, uste dute hamoz mila pertsonatik gora bizi bizirela e, kampamendu hauetan eta itxarotearen e, metafora bat dira ez, oza hor daude, e, bereien herriaren zako e, irten, bi, irten bide baten eta eskatasunaren esperoan, e, maroko oren eta bere aliatuen zer horre bain eta berriz blokatu zen dute estatua batuek e, nazio batuetan egoera, e, esperoan ez Orduan. Honen aurrean, eh, Euskal Herritik den elkartasuna oso indartsua izan da beti, jende asko eta asko izan gara e, bertaratu izan garenak batipat eh, errefugiatuen kampamentutara, ez? Horroso egoera gogorra bizi izan dira eta bueno, eh, burondateriko arekin dudarik gabe eta alako identifikazio sakon batekin beti joan izan da jendea eta beti eh, et, e, izan da, ba, bai E, materialki eta bai pertsona arteko trukean e, kontaktu hondia egia da ba hori eh blokeo era egoera badirela eta guretzat edo bueno niretzat leintzat eh irten bidea arasoa politikoa de niñen irten bidea politikoa izango dela, ezta? Orduan e, badago e, aipatzen zu noen ez existentialismoaren edo, edo egoera normalizatzaren arrisku hori Hor dagoena, izan ere, ba, ba, urte asko dira horre desertu buska batean itxaroten, eta horrek eh, dakarrena ez da, ez da, en justuki, dinamismo politikoa, bezik, eta egoeraren blokeo bat. E, bueno, esan behar da, eh, Jasana eh, Izlaria, hori, eh, geden bizikeko duintasunaren kanpamenduan eh, izan zela, eh, oso puntu indartsoa izan zena eh, Saharako eskapen borrokaren historian izan ere eh, bai, bueno, eskapenaren alde oso, oso mugimendu handia izan zen historiako handien etarikoa, eta oso oso hor kolpatu zuen maroko, que eh, behar da kasuenen eh, ondorioz, hogeita, hogeita gora eh, preso politiko daudela Batzuak eh Betirako militasoko zigorrera kondenatuak eta bueno, eh jasana bera horietakoa da, pues eh eta eta kanpoan zegoen momentu horretan eta gaur egun eh, Euskal Herrian ibiltzen da. Eta beno bai, eh, zapalkuntza horretatik eh guztiatik eh ere hor dago, herri baten erresistentzia eta hor dago apustu oso indartsu bat eta ia mugitzeko aukerari gabe egiten dutena postu bat e, lurraldekupatuetan dauden Sajarar e, militanteek eta hori da ere ekararri nahi duguna ez egorarik latzenean ere borrokarako dagoen dagoengriña hori eta horrekiko gure gure elkartasuna eta bueno, era azkenean egoeraren blokeoa eteteko borondatea eta bueno, Elkartasun politikotik euuki zeharkegun e, borondatea, ez esan behar da borsoori gatazka bat dela hau ere bere harlo ekonomiko oso fuertea daukana, e, kolonizazio bat ez maila politiko makarrik baizik eta beste hain mailatan ere, hor dago Espainiarekin e, baina eta berre sinaturiko arrantzaitu nakor daude, hor dago e, mehat zaritza problematika oso oso potulo bat, eta hor dago azkenean Sahara herriari berezko zaion ekonomia guztiaren e, txikizio bat, ez? E, marokoren aldetik kondenatuaz E, baita ere, bose, Sahara argazteak e, arrazoi politiko eta ekonomikoekin e, kanporatuak, e, kanporatuz berain ez? Epatu dituzun arrazoi guztia ez gain ere, badago e, kasuenetan eta, bueno, haien, horai e, kasuenetan ez, e, Saharako bizilagunak desertuan, e, bazamortuan bizi beharrizateak, eta, bueno, haien... E, Basamortua, haien espazioa izan da, haien inguruna izan da, e, leku baten itxita egoteak, e, haien e, e, e, kultura, baina bueno, ez bakar kulturan, bizimoduan bertan, e, Zajarako bizilagunek e, desertua erabiltzen zuten, bizitzeko basamortuan bizi ziren eta basamortuko legeak, eh e, belaundaldi belaundaldi pasatzen ziren ba bai orientatatzeko moduan eh eguneroko gihabilatzeko moduan eta bar eh kampamenduetan itzita egotean ere horre kolonizatzaileek ere jolasten dute e, ba horrekin ez aurrera doan hnean eta belaundaldi berriak bertan geratzen diren hnean ere ez daukate aukerarik e, kultura transmisio hori egiteko eta eta okupazioaz eta kolonizazioaz gain azkenean ere, e, kultura hori apurtze komodubat da, nahiz eta transmititzen saiatu ez dago praktikara ramateko modurik. Bai, eta gizarte hori txikitze modua da, ez da, bai bueno, e, hori e, nomadak izan diren parte guzti hori txikitzen duzun nun baitu inolako, bueno, oso esperantza hurriko egoera batera bideratuz, e, kultura bat eta herri bat desegiten duzu ez, er, badago Bueno, badagoa didez, pues, esan behar da, es, e, kampamenduetan bizit gazte asko-asko eta asko ke, bakuako e, irautzaren e, kartasunari esker, pues, ikasketa batzuk eta bar lortzen dituztela eta bueno, badagoela griña hori, baina ere esan behar da, claro, e, etorkizunez oso-oso e, indartxu baten aurrean topatzen zarela ez, hau da, azkenean e, errefusiatu kampamendu batean, Eh, z lau hor artea baina lau mugen artean geldik eta eta esperoan eta esperoan geratzen dira eta karo eh, beti mugitu izan den herri batentzat eta bere lurrean bizi nahi duen herri batentzat oso oso egoera latza da. eta eta latza baino esan gerzake gaiztoa ez hau da horre bere interesake tzeko okupatzaileak erabiltzen duen e, estrategia bat dela ez. Hon bueno, hori esan dugu asteazkenean izango dela, eta jardunaldiek jardunaldie amaiera emateko tiralean arrattzaldeko zazpiterita ha amaita ere hirik eggunean, e, ko hamarauko brigadisten viventziak edo kontatuko dituzte ja da brigadetan palestinan eta kurdistanen egon diren lagunak, ezta? eta, bueno, aukera izango dute, urrengo brigadetan parte hartu nahi duten nutenekin, nu ba, bueno, hori partekatzeko edo salantzaren daudenekin, edo ta, bueno, ba, entxako, eta, bueno, bakarrik interesagaitik hurbilu nahi duten nentsako, eta, bueno, horre asko guztatzen zaizue gainera komite internacionalistei, ba, horrelaoko gauzak luntxekin egitea, eta, ba, komentatzea ere, ba, bueno, zeho zerregongo dela, horre, ez horretan edo... Bai, alako, bueno, e... Eh... Itzaldi, apur bat informalago bat ere egin egin nahi genuen, ezta? Eh, alde batetik jada egondako esperientzia horiek eh azaltze aldera, ba gertukoak eta eta bueno, herri horien ere ba, zertzela da batzuk e, gehiago sartze aldera, askotan e, oso berrezka ikusten dela brigadetan eta ordezkaritzetan eh joaten den jendearen partetik. Eta horretaz gain ere eh aurten 2014ean eh Urarrako planteatzen ditugun eh brigaden aurkezpen bat eh egitaldela, ez? Esan ber da, bueno, ja nik eh hemen e, Iroela Irratian baino gehiagotan ikusten dut aipatu dugula e, Gaia Irratikuna bat ere badago hortik, e, ez? Eh brigada Campañones inguruan, uste dugu oso, oso kontu garrantzitsua dela eta bueno, aprobetxatu dugu hori aurkezteko. Era berean, ba ori, e, Kurdistanen eh duela hilabete eskaz egondako ordezkaritzako kideek, zein palestinan orain e, duela pare bat aste egondako kideen partetik, buzori, e, bizipenak eta eta sensazio horiek, ez, e, personalak, zein, zein politikoak e, aurkeztu nahi dira. honekin ere, semane izan dugu, e, itxiera bat e, jardunaldi hauei, baita ere, hemendik... Egin daiteken lanaren parte bat e, azaldu, azaldu nahi ean, ezta? Uste dugulako, bueno, e, beti dagoela ondo, ez? E, kampuan egiten diren borrokake zagutzea, eta ikasketa e, prozesu guzti hori. Eta, uste dugulako oso, oso garrantzitsua dela, ekintzara, ekintzara pasatzea, eta, eta bueno, guk, guk e, zabaltzen dugun gomite, gomiteetako bat, badelako hori eh, brigadetan joatea eta gerora ere pues, eh, herri horien borrokekin engaiaturik eh, lan egitea Osondo horrelako eh, eh, bizipenen elkartoruketak edo asko animatzen du jendean ikustu dut eh, ba, bueno, edo beldur edo esjakintasuna dagoenean ikusten duzunean ba, zu besalako beste edo kontatzen duenean esperientzia hori ba, bueno, animoak ematen ditu eta beldurroile kapurtsu bat sagutzen laguntzen du eta bueno Bai, oso interesgarria... Bai, ba... bai, ez, potentea izango da, zen, hori, gainera bo, sorry, oso, oso esperientzia freskoak eta nahiko eta nahikoan itzakira. Gainera, kurdistan egon zirenak, Neuroz ospatu zuten bertan, ezta? Bai, Neuroz ospatu zuten bertan, e, komitekoek e, bilbin e, ospatzen genuen bitartean, eta, bueno, gero hautezkundeik ikuskaritza batean e, parte hartu zuten, eta oso, bueno, esan behar da horiek ere, bueno, lan oso potentea egitenari direla egunotan... E, Eta besteak beste, ba, igandeko gaur zortzian e, elkarrekseta bat publikatu zuten, bertako alkate bati, iritzi artikulu bat publikatu dute, eta horre bueno, ere hor e, daude e, kronikak eta bar, eta bueno, beti eri, saiatzen gara, ez? Brigadak e, ez dira soilik esperienzia pertsonal bat, baizik, eta baita ere bose, zabalpen aliketa ondien ahematen. Osondo, ba, mi esker gurekin egotea gaitik, e, ba, dakizue guztiok... E... Herriak tinko jardunaldiak, gaur urbertatik azita eta hostilalder arte, Bilbon Komitea Internacionalistak antolatuta, sirik egunero, bueno, aztelein azte arte eta azte eskidenta hostilala ratxaldeko saspi terdietan. Asi que, bueno, azken itxak esateko aukera beti besala eta benetan ezkerrik asko gurekin esatea ditik. Ba, hori, betiko be, ez, eh, animatzea jardunaldi hauetara gerturatzen, animatzea hitzal eh, dira ere gerturatu eta, pues, izan ditzak, ditzake daitezken tentazio hie guztiak e, komentatzeko giro hon batean esatea, bueno, hori. Eh, baitere komentatzea Irola Irratian bertan eh hori, aste azkeneko e, bueno, e, e, e, e, Faruk, bueno, eh Yup, Faruk izen Faruk iz, izena daukanak eh duen elkarrezketa, oso interesgarria izango delakoan eta ba hori Eh, berriro ereta, beti besela eh, Esquerra que eh, pues, me trae la irola y retiria eh, Sergumumendo eh, arenza cobeti Y ordaban y retirio va a mi Esquerra Vale, Gabón Quiero morir, no quiero despertar Me están convirtiendo en máquina de matar Mi cerebro lavado, sucios está mis pies Con 15 años ya he matado Que es difícil de creer De odio me han llenado el corazón Soy un soldado que lucha por su religión Solo quiero que se acabe ya Reflex, no puto tormento, venga Soy perseguido en la calle del olvido Por un depredador sin nombre, poco intuitivo de sudo manipulio Contra mi voluntad, busco paz y la persigo recibo un parón, una vez despierto, observo y nada es cierto Todo está muerto en el momento de la acción mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Soy yo, sigo siendo yo, pese a que esas circunstancias Se hayan tocado en lo más profundo de mí Se de odio, me ha llenado el corazón Soy un soldado que lucha que se acabe ya solo quiero que se acabe ya solo quiero que se acabellar solo quiero que se acabe ya solo quiero que se acabe ya solo quiero que se acabellado Bueno, ba, Eskermi ya bene-benetan ebendi Komite Internacionalistetako kideei beti gurekin izatearen. Eta, bueno, urrengo elkarrezketara pasatu horretik, ba, azkarra azkarrean albiste txobatxuk, urmango izkizu egu, baina bueno, ba, titular gisa edo ez dugu denboran dirik izango gaur. E, Fernando Sota, txilotu zuen guardia sibilak, e, e, unka lagunek, bapestu eta gero haue e, eta faian izan zen, afarroan. Eta atzo gertatu zen, ba, bueno, ba, Fernando Sota badakizue, e, bueno, argazki preso, euskal preso politikoen argazki batzu jartzea gaitik, e, eusitegin asionalak, kurte bete kospetxe zigorra betetxera kondenatu du, eta bueno, ba, eskutatzea ara bakizuen, askerean manifestaldi bat egin zuten, berea, berari babesara akusteko, eta bertan agertu zen, ba, bueno, zen ideak agurtu, itz batzuk ezan, eta gordea sibilak eraman zuen atxilo. Baina, bueno, gaur eh, jokin zera, impreso gasteiztara aske geratu da. Eta, bueno, 2000 eta bederatzi esgeroztik espetxean egon ondoren gaur puerto bateko kartzelatik atera da. Eta, baita ere, jakin izan dugu, batera ausiaren hausia rengainean, ba, irul ordenak beteta edukiaren, askatasuna, aukatu dietela, eh, Miren Zabaleta, Sonia Jacinto, eh, Arkaitz Rodríguez eta... E, Arnaldo Otegiri, ba, tribunal konstituzionalak, eta, bueno, ba, esan bezala, ba, espetantzaren bat zegoen, haien ba, le, legea betetzeko eta lauki de kaske gertetzeko, baina ez da horrela izan. Eta beste laulagun atxilotu ditu polizia espainiolak iru nierrian, azken nik hasle greba dela eta, eta, bueno, ba, gobernu espainiolak nafarroan duen ordezkaritza jakinara du, hori, lau gaztea txilotu dituela Polizia Españolak iruñerrian, martxoaren, hogeita zazpiko grebaren, ikasle grebaren arira. Eta dagoeneko, hogeita lau dira, egun hartako mobilizazioaren gaitik, atxeman dituzten lagunak. Eta, bueno, e, apurtxu bat errepresioa eta errepresioarekin harremanenak e, daukaten albistekin bukatzen joateko, komentatuko dizugu, jonden larun batean, eraldaketa elburu, mila eka gaztek, buru jabetzalda zutela bilbon, Arratxaldeko bosterdia kaldera, ba, agiatu zen deustuko subitik, ernai kantolatutako gazte manifestazioa. Eta, bueno, ba, manifestazioa zaurretik, itzartu zuten iratizienrak, eta Euskal langilei batek, egun bizi dugun prekaritatea salatu, eta lehen lehengo senyorain langile borroka, gora ipatzen. Eta, bueno, ba, esan berda, e, manifestazioan zehar, manifesta akzioa ez, ekintze txogari egin zituztela gazteek, eta, bueno, ba, Prekarietatearen aurka, baien ba, salaketa egin zutela. Eta pasan azteko elkarrezketara baten komentatu genizu enbezala, maia txeran amazortzian, ospatuko da larrabetsu un lasterbidean elkartasun lasterketa. Eta euskal presotai eslari politikoen etxeratzearen aldeko elkartasun lasterketa hau ba, da bigarren edizioa lasterbideanena. Iragan urtean, martxan jarri zuten kiroleren mutik egarpena egitealdera, eta hoi den egindako, lehen edizio arkizandako arrakasta ikusia, aurten ere egingo dute. Larra izango da, maiatxaren amazortzian, eta bi bilbide izango dira, laburra 2,8 kilometro, eta luzea 6,7 kilometrokoa. Eta lasteketaz gain, egun guztiko jaian antolatu dute. Informazio guztia, lasterbidean.com webgunean. Eta, bueno, ba, be, gaudeko bigarren elkarrezketarekin joango garorain, eta segituan badenbora badukagu beste beste alistetxo batzuk emango ditugu. Segituan Eeguzkizaak konpartsako kide bat haien hogeita bosgarren orturrena aspatzen Fuegore! Un absurdo y eterno rencor Hacia todo hombre armado Militar o uniformado que me apunta siendo yo el blanco Desconfiar de lo que la mayoría Se dedica a echando de menos iniciativas Llegó la decepción Un cansancio que me impide un descanso primordial ¡Qué matar con pistola! ¡Apretas, pon! Vida, se Lola, dejando sola a una madre, a una hermana solo un pueblo mas destruido por las calmas valientes quisieras meterla en caliente pero en Afganistán no se pasean tus putillas Corre. y por eso tienes que violar a civiles que se debaten entre la vida y la muerte Y dap, y komentatu dizu egun bezala, un besala, ya daba daukagu telefonoaren bigarren elkarrisketatua, eguzki konpartsako konpartzako kide bat. Gabon. Gabon, gabon. Ondo ontsu tengaituzu. Bai, bai, nikon, Bueno, va ba, Lenda bici, eskerrik asko gurekin izate gaitik eta Soriona 25 urte betetzen dituzuela eta. Jo, ezago eskarrak zuei ere honen berri emateko aukera mategatik eta, bueno, eskartzen da, eskartzen da. Batzuek ez 두고 irago urte oraindik eman, baina egin da, dako esportzua kontutan izatea. Bueno, izatea, e, guzti izaleak, e, kompartza bat dela, bilboko kompartzen federazio arenbarneda goena, eta... Bueno, ba, bereiki asten naggususia izaten dugu ba, bueno, urteko zenru bezala baina bueno, beste bipoko konpartsakek parte hartzen duen duten ekintza guztietan parte hartzen duzuela Eeta komentatxarren bueno, hogeita ba, boz guz urte betetzen diren guztietan edo zein eraagiek konpartsa izan ala ez ba, ospatzeko bueno, moduko berria da eta zuek hasi sarete ja da. Estaindik ez da aste nagusa iritsi, ez dira gauza potoloenak iritsi baina ospattzen hasi sarete ja da. Hori da, hori da. Bai, joe, guk ikusten genuen azkenean, hori. Ba, esan dezun bezuela, e, kompartxen bizitza azkenea guztetik aratagoa badoa, eta gure kasuan, ba, esan guzten, eta, jo pues, e, ikusten genuen ospatu behar denuena, ez zela bakarrikan, ba, jaiaren e, inguruan, edo txosnaren inguruan, baizketa izketa, joe, pues, eskos gauza gehiago dela bai, ospatu, bai, egiteko, eta horregatik, Ba hori bat antolatu dituek hasigara antolatzen ekimenak, ba, aurreko iaetetik zitita, ba, bilatu dugula nolababaa ba, pur bat jade eskolagatuak zeuden konpartsero guzti hoiekin eta konpartsararen sorreran egon zienekin eta berriro kontaktatzen eta hoekin berriro pina egiten etaako bazkari nahiko jendetsu bat egin genuenpirarren e, e, hasieran. Gero orain eh ba, bueno, ba bai, bat antolatu dugu, ze izan ere gariako itzaileak, ba, kanta egin digu 25 urturrena dela ta ta bueno. Ba, genuen ere baden egon eta kadeaz gain e, mendia ere, ba guri ezkizala garen eta daukigu eta mendia ere ukitu nahi dugu eta horretarako ekainaren 28 datzen ari se mendi mendi urrara Bueno, barruan aipatituzu gauza, gauza ugari ja da eta bueno, lehenengo lehenengo gauza da egindako askari horri eh está aquí BTS, ni horrelako 25 urte ibilbido solusia da, ja da Norbaiteko 25 urte horiek betetzea konpartzaren barruan eta egin duzu ez ustraietarako bide hori vueltan, nesta? eta, bueno, zelako izan da prozesu hori, usupozatzen dut, e, nek ez aizango zela, bueno, jende guztia autopatzea, baina baita ere, gau polita, azkenean, bueno, gaur egun kompartza berrereramaten duzuen kideok ere, esagutzea, bueno, ba, es, sortu zuten e, pasa diren guztien, ba, ba, historiak, ba, momentu honak, momentu txarra, guzti hori esagutzea ere, ba, indarremango dizuela, ezta? Bai, bai, bai, zelantzarik ez, prozesua nola izan zen, bueno, egia ezan pozoriez, pues, asten zara nola bait e, kontaktatzen, pues, konpartzan gelditzen diren zaharrenekin, hoien e, bidez, ba, rietatik tiratzen asten zara, eta, eta bueno, ba, ba bueno, inkluso gero eretopatzen dituzu nestago gehiago urte egin, ba, ia, ia, e, bizitza guztian egon direnak, e, konpartzan, orduan basoaz nola bait jendearen zerrenda bat Osatzen, e, historia bat osatzen, eta eta egia izan bagen geneukan beldur puntu bat, e, joe, ba, ze puntura arte, ba, behar da, ba, deskolgatutako da, bezkorgatutako jendeak, behar pues, da, ja, ba, paso ingo zuela, do, beste ondo batean egongo gozuela, eta eta keba, eran dugu, kristoren subidoia, ikusita, joe, beraiek ere hartu dela oso ondo, E, ilusio handiarekin ikusita ja hogeitagoz komentario generalena ez zesarra garen ez, ja hogeitagoz urte bete dituelela konparttsakez, eta etagia esan oso giro berezia sortu zen. Ba, ez gineelako elkarra ezagutzen, baino era berean ba, konpartitzen e, dugu gauza dioatez, eta ba, ba oso kuriosoa eta batez ere oso motivantea izan zen, ez, justien, zat, kontutan izanik, konpartzan azken urte terdian, edo azken diurteetan, jende berri pillo sartu dela, ez? eta orduan, ba hori, zera, e, arrakala edo e, generaz zionaloiek, ba, burtu ba dira, hola, es, ba, askari ba baten bidez, eta poteo baten bidez, eta, ben, betiko, ondo, ondo. Baina, politi izan da. Beraz, esan dezakegu, e, bueno, urteetako gora, berez, go, gora berak alde batera utxita, e, ekologismoa eta naturarekiko maitasuna e, bueno, indartu zegoela eta indartu dagoela gaur ere. Bai, bai. Hori zalantzarik ez dago. Ba, seguro azkin hoski duela goitagos urte beste beste kontestu batean. Eta, eta ba, behar da ekologismoarekin lotutako borrokak egin beste puntu batean zeuden eta beste sustengu batzuten, baino, baino agerikoa da hor badagoela e, katbat, kontinu e, idade bat, eta e, ba, ekologismoaren zagantza bilboren erdi erdian, e, ez da erraroa ekologismoarekiko beti horrelako zagantza bat eta atentsio bat egotea. Orduan, bai, bai, e, ondo diozu, jarraitza ondo ekologismoak bizirik, baita jaietan be eta jaietan bakarrikes, eta horretarako, eta bueno ba, baina buru bat ere kompartza egiteko, ez espina egiteko, baina baita ere, ba, zuek aldarrikatzen duzuen ekologismoa, ekologismo horri ere, ba, oi hartzen apur bat emateko, ekainaren ogeita sortzean, antolatu duzue mendibartxa bat bilboen guruko mendietan, zein helbururekin nor dago gonbidatuta? Bueno, eh, elburua gehien bada, bueno, gonbidatena irekia da, eh, mendimartxa, Rekian tolatu dugu eta bueno, bere garaian aterako dugu barrezko komunikazioa eta bar. Eta baina, baina tira, eh, elburu azken finean da nola baite ez mugatzea eh, betiko ospatzeko moduetara. Azkanean askotan kusten dugu bakarrikan parrandak dakigulan tolatzen formate ezberdinetan ba kontzatze ez ez beti zerbaite alkolaren inguruan edo mm, paranda desfasearen inguruan eta beste dugu ba, ekologismo ez dela bakarkalde rikopen ba, baitere da e, natura bizitzea eta eguzkiren guzki zaleaken beti egin izan dira mendi irterak eta gar eta beste dugu ba, ba ere eskintza hori ba dugulako eta gainera ere eskintza be zela lusatu nahi egurako bilbotarrei Ba, ba hori. Eh, eh, bueno, es que es que Custañuela eginbar egin genuela, ez? Eta eta zuzen ere gainera ez goza, ez dakitzenen dira edo hola planteatu nahi duguna da, ba, bilbo Bilbao ondo ondo andagoen mendi baten, hola Bilbao bertatik gitzen da. Nola posible den, pues, bueno, ba, ez dela es naturaz la zaila, natura eta denen eskura dago hori da, nahi duguna ere bai. Bueno, matematik igual eh, kontutan hartuko du eta aztena guzian eh, gau pasatxo bilbotik bertatik atera eta mendira vuelta batekin dezake. Iak eh, uñatxo bat zertuko dizut, ekañaren eh, saspian ere, Biloko kompartxe kantoratzen bai dute, eh, txosnagun ere, migarren ibialdine urtua, eta bueno, ba, dugu ya komentatuko dugu gero agendan edo, baina ekañaren eh, saspian, ba, bueno, ya honden ortean izan zile nengo esperientzia hori eta orten, migarrena. Eta, bai. bueno, ba, zuen ospakizunen barruan lehena aipatu duzu, gariak hogeita zei taldea. E, bueno, guztizaleak konpartsako kide batzuk bertan daude ezta. Eta aieke egin dute konpartsaren hogeita bosgarren urte abesti hori. Eta abesti hori aurkesteko, ba, bueno, ba, aukeratxo bat izango dugu ikusteko, azte bertan. Bai, hori da, hori da. E, hori, kanta egin digutela, eta ja kanta zigara... Zabaltsen eta beraz beraiek ere jo izan dute dagoeneko kontzerturen batean, baina baina bai, e, larun batean eh protagonismoa olberriz ere kantarek eta eh bai, beraien aportazioa zentsu horretan e, oso interesari izaten ari da, porque azkenean kanten bidez e, zabaltzen dira e, mexuak fondo e, dake bezala, E, historikoki eta gaur egunere bai ba, ba, mesu, mesuak zabaltzeko oso moduena da ba. eta esan dugu hori e, jai, jai edo antolatu duzuela, baina ez dela sojik kontzertua doizango bai zik eta erratxaldean jada ginkana bat antolatu duzuela bueno, konpartxakideen artean e, apurtxu bat e, kolore emateko ere esaspikalei eta bueno, motorea berotzen jateko, ez da? Bai, e, hori, azkenean negen wenatzen, bueno, alde batetik esan dugun bezka, tanta eta taldeari, a, horren inguruan jai bat egin eta e, ba bueno, a, eskaintza hori ere eh egitea txogki baino ergenuen ere berriz ere mugatu nai, pues ala kontartu bat, es, eta bazkaria ba, eginda geneu kanez eta barba, ikusten genuen aukera, jo, ba arratsaldean sozertxunea egiteko, baino sozer igarria edo gutxienez kalean e, ikustea, jendeak ikustea kompazeroa kalean, ez hodela kalean, ustena guzian, baizik eta, bueno, bagarela esken finean, aizia ondo, ondo pasatzea antolatzeko modu bat urte osoan zehar, ez, eta erduan, pues, pentsatu genuen, ba, ba, bueno, zazpikaletan zehar, jinkana bat, edo lako elkarren arteko jolas bat egin ez, pues, bueno, astindu e, bat eman algeniola nola bait kaleari, eta Eta, eta Azken finean hori delako hogeita bozgarren urte urrenarekin eta orokorrean trasladatu nahi dugun mezuunaguszienentako bat. dela ondo pasatzea de esku dago ez, jaien, e, jaien antolak eta herrikoiak e, bere leuaa dauka, eta naiz eta ez, pues, badagoen guztio horrekin amaitzeko e, mila monstro, ba, ba nola azken finean herritarrek gure kabuz erabakiak hartuz eta elkarrekin lotuz, eh, ba, diskrutatu desakegun kalea, eta ez bakarrik aldarrikatu gurea dela kalea, baiziketa zuzenean, egin, eta gure egin kalea, orduan, hori eren nahi dugun eh, datorren zapatuan. Nik, nik uste dut, eh, lortuko duzuela jende berria, urbiltzea berriz ere, o sea, azken finean, ez, komentatzen dugu, esan duzu, kontsertu azoik, egiten bauza azkenean, kontsertu batera joatea, eh, betik bueno, komentatu desakegu, de, dela eh, kultura kontsumitzea, edo ezta, baina azken finean, eh, Zuek kalean egingo duzuena da, kultura hori sortu eta e, eta disfrutatzea esan duzuna. Es, e, jai errikoi eta parte hartzaia, kaskenean horrela, bueno, horrela ulertzen ditugu ba, Bilbon gutxienez, eta kompartzekin, eta busoko jaiekin, eta ez da bakarrik eslogan bat baizik, eta benetan praktikara la matea. Horri da, horri da. Azkotan no? oso zeil jartzen diguta dañera hemen Bilbon eta eta edo zein momentu baliatu ber da pelea hori egiteko eta gainera ondo pasatu egiteko Bueno, ba, esan du zuen bezala e jaialdia gaudeko 10etatik aurrera, 7katu gaztetxean, gariak 26 taldearen eskutik. Eta bueno, ba, beste beste edo badu kasu hastenaguzirako hori oraindik eh Ezin es, es da esan, eh, baina, bueno, suposatzen dut indarrekin ez, eh, ta? Eh, gainera buskizaleaken eh, txosna, bera, dekorazioa, montaiak beti ematen du zer esanak, eta, bueno, gaurteno, gaitagos, garren urte urrena dela eta, suposatzen dugu, zeho zer bereziare, brutik pasatzen ari izuela. Bai, bai, horrela, ez da, eso, eso, bete ikibokatuta. Eh, bai, eh, normalean eh, tematzen gara... Eh, eh, zera atxosnaren muntaiarekin eta zerraidei egitarekin, ez dituguen balde irukan pai jaso, <laughs> esan darba. Baina, baina bai, gainera urten hogeita gos garren urte hurrena delata, ba, eta esan duan bezala, ba, eh, azken urteetan sartuen eh, jende berri eta aire freskoarekin, eh, bai, inoizuaino nari nagoipinigara aztena guziari begira eta dagoeneko ja, Ari gara barajatzen pare bat, pare bat ideia hartzen forma hartzen ari direnak, incluso txosna josna bertan materializatuta eta eta bai bai, aurten berriz ere Bagoaz kanpailaren kanpailaren bila pelea horretara. <laughs> bueno, a ba... Benetan, gure partetik milezker gurekin izateagetik, badakizu hemen beti, bueno, ba, azken txendizu egu, azken, azken itsoiek edo azken mesueri botatzeko kera, eta, bueno, gure partetik animo guztiak, ba, bai ekologismoarekin, eta baita jai jaierriko eta parte hartzaiekin, ba, horrera jarraideza zuen, eta, eta bueno, ba, urtea, pesteogeita bosturtetarako horregon saitezten. Bai, joe, eh, pues, eh, eskerrak zuei, bai, animo hauen jatik, bai, eh gonbia penonengatik eta azken finean me, hola azken mezu bezala edo hori zera fantasia eguna esatea edo dagokiguna esatea da ba, eh <coughs> jaia cosa era azken finean nola e, elkarrekin antolatzen bagara ez elguru baten atzutik ba gu geuk ditzakegula gausak eta herriak egin dela E, gauzak eta noski herriak egin dezake jaia eta egin dezake eta gehi, gogin dezaki irti bat eta eta egin dezake e, benetan nahi duen guztia, ez eta guzte dute konpartsa be zela daukagun mezurik e, importantena traslatzeko e, hemen Bilbon batez ere ba, udala ari denean azkenen urteetan enbesterako kaina sartzen e, E, jai herriko iei, ba, azken finean, hauen elburu akarra dena privatizatzea, eta horrekin ere sartu nahiko dutela, eta ostraz. Ba, gitzinaka gitzinaka zartzen dituzte lagauzak, eta herritarreka diegon behar dugula, eta nahi dugun moduko jaiak antolatu Google egin beharko dugula, inork e, antolatu ditzen itxan ongabe. Eta orduan duan, posanimatzea denak parte hartzera konpartzetan, eh modu esberrinetan, implikazio handiago txikiagoarekin, baina hori. Eh, jaiak herritik eta herriarentzat egin berditugura. Osondo, a, ba, miia miia eskrebeneta eta Gabón. Gabón. Mi cielo ritmo Vivo con calle y luna Esta verde smerdo scintidiu Hai bel sacrire mi esquina Ettor sai Hortxe bueno, ba, uzkizaleak e, kompartzaren ogeita bosgarren urte urreneko abesti hori, eta mendela orden, gari leko gaitasei taldeak egina. Eta gauko azken elkarreksetarekin joan aurretik beste albiste sortatxo bat pasako dizuegu, esan ba, dugu mesala e, titular modura, eta hilketa irtortu du Rosario Romanen bikotekide hoiak, Gaurrazi dira epaitzen, Hernani nemakume batil, eta haren alabaz auritu izana, aitortu duen gizonao, eta 2000 amaikako ustaia gertatu zen ilketa, Hernani bertan, eta Rosario Romanek baino gehiagotan, salatuta zuen bikotekide hoi, atratu txarrak ematen zizkiolako. Eta gutxienez ez irualdi salatu zuen, e, gizona ere zigortua izan, izan zen urte horietan. Etena zuten harremana eta labankadaka aizuten gizona, Rosario Roman, eta arenalabaz auritu egin zuten karean gertatu zen erasoa, eta bi gizonenek aurre egin zioten erasotxaiari. Bueno, ba, bella da Romanen bikotekide hoiak haitortu du, berak egin ziela eraso, eta donostian nazida gaur, epaiketa. Bestalde batetik, gizonezko bat antzemandute Bilbon, bikotekidea kolpatxa egotzita, eta emakumeak ertzaintzari hasi zidionez, bere bikotekideak ba, maio batekin erasotu du ileak etxetik alde egin badu ere etxe bizitzati gertu atxilotu dute. eta Eusko Jourlaritzako segurtasun saiak jakin arazi du bar go izaldekordu biterdiakin guru hogeita urteko gizonezko bat atxilotu duela erzaaiean genero indarkeria leporatuta. E, gero samamar dugu ere ba, txantrean e, manifestaldi zugarri handi bat izan dugula asteburu honetan e, txantreako jaietan biolentzia ba, sexista salatzeko, eta gora iruñak, txanterako gehi batzordeak, txanterako talde feministak deituta, ba, eundaka pertsona elkartu dira. Eta, bueno, hori momentuz, eta, bueno, ba, albizte parkatu askaren elkarrasetarekin pa, eh, an horretik azkenengo albistetxo bat mena kaleko hiru familia kalatu kaleraatutuko baitituzte akordio faltagaitik baiitik eta Banko Popularreko abokatuek eta inmobiliariako kudeaketaren arduradunek e, kaleratxerik ez plataformaen eskakizuna ukatu dute eta gorgo bueno, izan egindako itzen e, adierazpen hori jarriko dizuegu segituan. Egoera nahiko kaskarra da, zeren, bueno, hama e, zeian karatuko dituzte eta ez daukate nora joan. Eta, bueno, egoera oso justua da, zeren, beraiek, berae alokairua e, ba, ordeindu dute, e, puntualki beti. Eta, bueno, arazoa da, beraiei alokatu zion enpresa, ba, orain enbargatuta daukala piso hauek, eta, bueno, Ba, bankua es du, egu, nahi, ez negoziatu es ez eze bez, eta kale anun txiko ditu ba, zerbait egiten ez badugu eta huel ditzen ez badugu. Esaten digutena da, e, bueno, ba, banko populararen politika dela inoiz e, alokaidurik egitea. E, eta Ordun ez dagoela inoela e, ba, or, negoziatzerik, eta hori da banko populararen jarrera. Esan diagur egongo direla beste familia batzuk, hor ba, garratuko direla epaitegiak epai olan esan duelako, eta, e, bueno, ba, esan dute, bai, hori legea bete behar dugulako, baina datorren urtean urtean nahiek bekan porajungo direla, ez. Tardun esan diegu, ba, bitartean, bentsat e, lanzamientoa pizkat atxeratxeko, eta pizu horiek ezin esango dituzte saldu, ba, bentsat atxeratxeko. Egon da hor, pizka bat, bueno, ba, san ba, ulertzen zutela egoera, baina e, ez da egon inolako... E, a, proposamenik ez akordiorik. Beraz, e, datorren amasean, amaiatzen amasean, goizeko behatzi tala epaitegiak esan bezala, ba, pertsona hauek etxe hau beharko dute eta jungo da komisio e, epaitegietako komisioa eta baita ere ba, poli, bilboku daltzaingoa deitzen da hori ba, ba, efektiboa iteko gu e, deituko dugu ba, ausok, ausokidei eta e, ba, lagun guztiei ba, zaiatzeko ba, kanporak eta hoz Calera, chao es es gertatzea es <risa>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 Escucha, hey ata, escucha. Escucha, hey ata, escucha. Escucha, hey ata, escucha. Bueno, ba, ba di, Lortu Dugu laskenik, teléfono os contactatchea gaueko 3. gabon. Gondon on, txuten duzu? Bai, bai, primeran. Bueno, ba, beti desala, mi eskergurekin egotea gaitik. Eta, bueno, ba, esan dugu lehen aurkezpenean, ba, Josemi Zumalabe fundazioko kide bat zarela. Eta, bueno, ba, kasuanetan, e, Davien Harriari, gorro li ez, militantzeaz eta horizontaltasunaz hausnartzen prozesuaren inguruan mintzatuko gara. Bai, primeran. E, bueno, ba, azteko igual... E, Jarriko dugu apur bat kontestua, ez? E, no izazten da, prozesu hau, hausnarketa hau, eta zeren ari da nondik dator hausnarketa ba, hau egiteko behar hori? Bai, pues Joseme Izumalabe Fundazioa e, azizen e, berriro hausnartzen zeregin eta zertarako. Eta hori azizen herri e, mugimendako dezberdinekin batzen ikusteko haberse beharrak zegoen eta nola zegoen e, ze, zeregin alzen eta horrela. Eta zumbatu zuten herri mugimendu dezberdin etako keska batzela, hori ea militantzia daltzen ari den, aldatzen ari bara e, noradoan, eta ea multimilitantzia, e, militantzia zibernetikoa eta lakorik. Eta hori keska e, o, au jaso, eta sortu zen e, lantalde bat e, jose mitzumarabe baitan, hori e, militantzia ari buruz hausnartzeko. E, aznortz, Behin lantalde hori martxan zegoela, eh, bueno, ba, batakit sorpresan edo, baina, bueno, azkenean eh, fundazioaren barne, ba, hori lantzeko, ba, beste, bueno, behar, behar bat ere ikusi zen, da, eta beste lantalde bat sortu zenuten apurtxu bat, igual gai berdinaren inguruan, baina baina zuen barnean ere hori aplikatzeko, praktikara ramateko. Bai, ezken fin, jantzen, eh, hori, orain dela urte bat eta piko... hori, eh, Be bai, hori e, nola sortuz tresnak, e, barne hori hortzeko ez, eta e, militantzia da nola bait hori e, hortzun konzeptua, eta barruan dago barne horizontaltasuna orduan Hortuan, beste lan talde bat sortuzen e, e, fundazioan, eta bi behil behide desberdinak egin harren, azkenean, pues, e, lana antzekoa edo norabide berdinak zijoanez, batu gara eta hori aurkezuko dugun gogo eta e, horrena horren adibidea da lanaren adibidea da. Ze moat pertsonak hartu dute parte prozesuetan eta mucho gora beragukerei da egiteko? hbateiteko? Eh berun gutxikoravera pertsona el carte de Escollerrico hiru urtetan edo parte hartu dute. Beraz prozesu luzea eta aberatsa Aberatza izango zen, suposatzen dut, azkenen finean, bueno, ba, inbeste pertsona, inbeste eragilek, ba, ba, bueno, gauza batzuk ere ikusiko dira, harreman ez du daukatela ez, egoerak errepikatzen direla leku ezberdinetan, eta bueno, e, aipatu duzu alde batetik e, horizontaltasuna eta beste alde batetik ere aipatzen duzue begirada kritikoa ez, e, militanteek berek, eragileetako partaideek, ba, kritiko tasun bat izatea, haien e, ba, hori, militantziaren inguruan, e, haien eragileek lantzen dituzten gaien inguruan eta gaioiek lantzeko moduan, ezta? da? Bai, azken finan, e, hori, e, zaio e, prozesuan, e, militantzia ere duak aztertseko, zaio dezberdinak egin e, genituen, e, hori, galdetzen eragilei ze gazigozoak e, zeuskan militantziak, e, zer indartu behar zen eta zer ekiditu edo eta gauzak nahiko antxekoak ateratzen ziren naiz, eta talde desberdinak izan, herri aldetako dezberdinak, eta e, elburu dezberdinekin, eta horita e, gauza zen, hori gauzabatzen, hori barrura begiradako beharra, edo, hau da, ez egin, egin eta egin ninen estiagatik pentsatu gabe zera erreproduzitzenari e, dugun gure praktikekin, e, baizik eta, bueno, freno jarri eta be, ikusik gure praktiketan, ego egune retoasunean gure taldean barnean eh hola egiten dugun, zergatik forma horretan eta beste ez forma beste ez beste forma batean eh horrela lan egin ez gero serekiritu serekiriteko gune ta serres ja bearra hori ez, esaten e, dugu borroka dela bidea baina bidea dela borroka bebai kontuan hartzen hori pues begirada barrurako begirada hori al que en fin ya el activismo político indarceko edo Eta ausnarketa guzti hau, edo orain arte mandako hausnarketa guzti hau, lehenengo fase bezala ikusten duzue. Eta orain dator, bigarren fase hori azteko momentua, eta horretarako, ba, maia txetik aurrera, gogo eta onen sosializazio eta edapen fase berria martxan jarriko duzue. Zein da helburua, jende gehiagoren ganaeltzea, e, eragile gehiagoren ganaeltzea, zuen ja da hausnartutako... E, ondorioak aurkestea edo hausnartutako narketatik aterarataako ondorio horieka aurkestea beste beste eragileei gero hausnarketa hori ere irekitzeko. Baeguk bere izaten dugu bueno, azzenareen gara esaten gu harria e, botatzen dugu la, edo harrika da eta bakotxeak egin dezala berea eta erabili. eta azken finan hori nahi dugun er, elburetako bat da aztitzea ez e, eta zortzea... Idak, ETA BAIDAK ETA ITSEGITEA ETA HORRI ARRETA JARTZEA BEBAI BARRURA BEGIRAKO PUNTU horretan. BEHEN BAT DA HORRI EGAINE EGINGO DUGUN FATZE DA ZAGUSTARAZTEA e, EGINGO DUGUN GOGO ETA ERA GILIEDEZ BERINETAKO LANKETA BATE e, GINETA GERO ETA e, PLAZARATU PUBLIKO HORROKORRARI orokor, Baina bebai, parte partu hartu duten entaldei kontaltuan egon, eta nahi duen ari zabaldu. Egon goda web horrian e, e, hau tegunean dugu, eta hori askestuta gero, pues, egon goda dira materialak web horrian, deskargatzeko, eta hori zabaltzeko. Epatu duzu web horria, baina baita ere, bueno, hausnarketa luzea hau, eta bertan e, eman diren babuno eh desde gait bide gustiak eta eta gusti hauei ere irtera bat emateko eta konstantzia bat usteko ere ba liburuzka eta DVD bat kaleratuko duzu, ezta? Bai, ostegunan arkezuko duguna izango da hori, e, ibilbide honetan egin dugun gogo eta eta gogo e, eta hori plazaratuko dugu liburuzka eta DVD batekin. Liburuzka egongo da gogo eta teorikoa, saio desberdinetako hartutako informazioa, ondorioa, gero guk irakuri irakurri ditugun tekstuaren zintezia e, e, edo gure entzamentotik ban horizontaltasunari buruzko gogo eta bat eginez. Eta gero azken atala, liburuzkaren azken atala, izango da praktikoa, dinamika batzuk e, prosuposatutko ditugu. E, guk egindako batzuk eta beste batzuk iturri dezberdinetakoak. E, azken finean, gogo eta teorikoa praktikoa jartzeko ditugu. E, material lagungarria eskaintzeko edo. Eta gero DVD-an, egongo da, dokumental bat, osagarri moduan, eta dokumental horretan, e, agertzen dira sei militante e, desberdinak, e, de adiña, taldea, jenero, e, e, jaiotarria, eta saltzen aientzat zer den militantzia. Orduan hori izango da, osagarri moduko bat eta du berrean bai egongo da liburuzko PDFen erabiltzeko nahi duena naiko duen moduan zatika eta edo zoa. eta gutxi gehiago eta gero web horrian, e, aurrera begira jarriko dugu bat datu base bat eta an nagortuko dira liburuzkan agertzen dien diren nidan dinamikak eta dinamika gehiago izango gira hartzen izango gara jartzen. Oso ondo eta bueno, oso interesgarria, ez material guzti hau ba, baita ere sarean eskuragarri izatea, baina gala ere bueno, ba, komentatuko dugu non lortu daitezkeen ba, liburuzka eta DVD-a eskuratzeko momentuz ba, bilbonde dut ebanaketak, Donostin kasilda liburudenda, Iruñan katakrak liburudenda, Gazteizen zapateneo liburudenda, eta gero ba, antolatzen dituzuen aurkespen eta saioetan ez da. Eta, bueno, bai, aurkezpenei elduta, seguria, amarraketa gaita bostere demora gainera da, <sonstitut> ba, esan behar dugu, bauri, e, e, e, e, ozteguneko e, aurkezpena, bau da, maiatxak sortzi, arratzaldeko saspietan e, e, biluko ikateneon, eta gero, badokasuegi Puskoan aurkezpen itzaldita hierra, maiatxaren amalauan, arratzaldeko saspietan, ez da, korxoenea gaztetxean, bai, hori da. Ara, bau, aurkezpen itzaldita hierra, e, data orain diksegazteke dago, baina gazteizen izango da, E, Bizkaiako orkezpen itxaldita hierra maia txaren hogeita bian arratzaldeko saspietan Bilboko la Labolza gizartetxean eta bueno, Ipareskal Herriko orkezpen itxaldia maia txaren hogeita lauango izeko amarretan azkaingo gaztetxean eta Nafarroko orkezpen itxaldita hierra ba orain dike data zehazteke baina Iruñan izango da hiriburuan. Beraz, bai, bueno, ba, esango dizut ja, ni eh, agurtuko zaitut, berri zere benetan eskerrik asko gurekin izate gaitik, eta, bueno, baia, ba, esate esango begeratu zaskizun gauzak esateko, eta, ba, deialdiare errola ba, erratik kontsulei ilus, duzatzeko. E, bai, lehenengo eta baina eskerrik asko zuei, dako, egiten duzuen lanagatik, hori zabaltzeko bebai, eraglidez berdinetako berriak, eta hori komitatzea nahi duena urbiltzea ostegunean edo hori weporrian eskuratzea materiala eta bebai basudate, basudate datua irekita dago Daigongo da, da berez guk nahi dugu bebai jendeak aportatzea dinamika eta hori proposatzea e, dinamikoa izatea esbakarrikuk e, emandako informazio bat, baizik eta denok alkarrekin egitea osatzea poliki-poliki. Osondo va ba, benetan eta zuek animo eta zuen lanarekin eta osarketasakon anekin azkenean ere, esan ba, dutzun bezala, e, borroka da bidea, baina bidea da borroka. Horrekin geratzen da. Benetan eskerrikasco. Eskerrikasco agon. Bueno, dirudi ez dugula musika entzutetik lortzen, baina agurrezateko ordua heldu zaigu ere, eta beti bezala ba, gure musikarekin agurtuko gara. eta bueno, ba, eskerrik asko zuei, ba, beti bezala horre irratiaren beste aldean egoteagaitik eta ba, garrasika irratzaio hau entzuteagaitik hasieratik e, eta amaieran arte. E, gogorataztea garrasika irratxa joan e, e, asteren asteresken eta ostiraletan ijuntzeko bederatxetatik amartirritara egiten dugula eta repikapenak aste arte ostegun eta larun batetan goizeko amartatik amaik aterdiak bitartean Gaurkoan eman izan izki, izan esan sin esan esinditugun e, Albizte guztiak ba badakizue betiko webgune alternatiboetan aurkiditzake sue topatu.info uriola.info aocha.info erriko loren eh Gasteirautzan eta bueno beste leku askotan ere take my thought back ta Zala, onaino iritsi da gorko garrasika, 1000 ezker gurekin izatearren irratiaren bestaldean, eta ezaztu, azteazkenean, eh, kurdistan go, militante bat izango dugu, garrasikaren, nordut egian, azteidera izan, eta gabon, Gozoenak jasozen Inor gutxik maitatu tako goi lurretan Letra imortera sartu Atera bizerbeza orain Onelako gauatez kaltenik ez dite Egiten da Garrasika entzuten ari zara, hirula Irratiaren albistegia.